Розділ 35. Вони побралися за два дні до коронерського слідства. Шлюб був укладений у конторі судді. Були присутні лише наречені та свідки. При одній думці про те, що доведеться жити з Вебстером, у ів відгідливості повзли мурашки по шкірі. Але вибору не було. Подумати тільки. Цей дурень уявив, що вона збирається залишитись його дружиною назавжди. Але як тільки вся метушня вляжеться, Їв негайно доб'ється анулювання цієї сміховинної пародії на шлюб. І кінець божевілля. Лейтенант Папас потрапив у скрутне становище. Він був переконаний, що знає, хто вбив Джорджа Мелліса, але нічого не зміг довести. Жоден чоловік не насмілювався слова сказати проти сім'ї Блекоелів, і папас ніяк не міг пробити цю сіну мовчання. Він порадився з начальством, капітаном Геролдом Коном, навченим життям і важкою службою копом, що вибився в люди з низів. Уважно вислухавши підлелого, кон сказав «Все це суцільний дим, Нік. У тебе немає жодних доказів, навіть непрямих». У суді просто висміють. «Знаю», – зітхнув папас, – «але все-таки я маю рацію». Подумавши трохи, він схопився. «Слухай, а що, якщо поговорити з Кейт Блеквелл?» «Господи, навіщо?» «Так, спробую дещо виводити. Вона глава сімейства, отже знає і може видати таке, що сама не підозрює». Тільки дивись, обережніше, обіцяю. І легше, нік, не забудь, вона вже не молода. На це й розраховую, зітхнув детектив Папас. Вони зустрілися цього ж дня в офісі Кейт. По обличчю Кейт нік припустив, що їй було вже за 80, але для свого віку літня дама трималася напрочуд добре. Жодних ознак печалі та прикрості. Кейт намагалася не показувати, як вона схвильована та стурбована. Адже ім'я Блекуелів стало предметом пустих пліток і публічного скандалу. «Секретар сказав, що ви хотіли терміново бачити мене, лейтенанте». «Так, мем. Завтра Коронер проводить слідство у справі про смерть Джорджа Мелліса. У мене є причини думати, що ваша онука замішана в бивстві». Кейт на митць кам'яніла. Ніколи цьому не повірю. Будь ласка, вислухайте, місіс Блеквел, Розслідування кожного злочину починається із становлення причини чи мотиву. Джордж Меліс був авантюристом, мисливцем за посагом і садистом-маніаком. Нік помітив, як розширилися зіниці старої, але все-таки вперто продовжував. Він одружився з вашою онучкою і, раптом зрозумівши, що розбагатів, дав собі волю. Думаю, він безжально бив Олександру, і коли та заявила, що хоче піти від нього, відмовився дати розлучення. Значить, позбутися чоловіка вона могла тільки вбивши його. Кейт мовчки, смертельно збліда, дивилася на детектива. Я почав шукати докази і дізнався, що Джордж Мелліс перед тим, як зникнути, побував у Дарк-Харбор. Туди з материка можна дістатися літаком або паромом. Як стверджує місцева поліція, Мелліса не було ні в аеропорту, ні на пристані. Я не вірю в чудеса і не думаю, що Мелліс міг як Ісус ходити по воді. Залишалася єдина нагода – він найняв десь на узбережжі моторний човен. Я перевірив усі місця, де здаються напрокат суди, і натрапив на джилки Харбар. У день вбивства Меліса якась жінка найняла там катер, сказавши, що це для приятеля, який під'їде пізніше. Заплатила готівкою, але довелося підписати квитанцію. Човен вам узятий на ім'я Соланждюна? Вам це говорить про щось? Так, вона... Це говернантка, яка дивилася у дитинстві за близнюками, вернулася до Франції і досить давно. Папас задоволено кивнув. Трохи нижче за течією ця жінка взяла на прокат ще один човен, поїхала на ньому і повернула через три години. І цього разу квитанція була підписана Соленждюна. У такому разі чому ви вважаєте, що це вона? «Я показав фотографію Олександри касирам у прокатних пунктах, і ті вважають, що це була саме вона, хоча повної впевненості немає. Жінка, яка найняла обидва човни, була брюнеткою, і я думаю, що вона носила перуку». «Проте», – сухо оголосила Кейт, – «я не вірю, що Олександра могла вбити чоловіка». «І я теж», – місіс Веквел, – погодився папас. Це була її сестра, Ів. Кейт застигла на місці, як кам'яна сатоя. Олександра не могла це зробити. Я з точністю до півгодини перевірив, де вона могла бути того дня. Першу половину дня вона провела у Нью-Йорку разом з подругою, потім вилетіла на острів. Олександра ніяк не встигла б найняти два човни, та ще й у різних місцях. Отже, Залишається її двійник, який скористався ім'ям Дюна. Хто ж, окрім Ів, міг це зробити? Я спробував з'ясувати, чим був мотив. Показав фото Меліса мешканцям її будинку. І виявилося, що Меліс був там найчастішим відвідувачем. Управитель заявив, що якось уночі, коли Меліс був у квартирі Ів, її знайшли побитою, мало не до напівсмерті. «Ви знали про це?» «Ні», – прошепотіла Кейт. «Це зробив Меліс. На нього схоже. Ось вам і мотив помсти». Ів виманила його з дому в Дарк Харбор і там прикончила. Він глянув на Кейт і відчув до кори сумління за те, що намагається перехитрити стару жінку. Ів стверджує, що вона цілий день провела у Вашингтоні, Дала водієві таксі, який висів її в аеропорт 100-доларову банкноту, щоб той краще її запам'ятав. А також підняла страшний галас, що запізнилася на літак. Не думаю, що вона взагалі збиралася до Вашингтона. Швидше за все купила чорну перуку, дісталася до мене літаком приватної авіакомпанії та взяла на прокат обидва човни. Потім убила Меліса, кинула тіло за борт, Пришвартувала яхту і відвела другий човен до станції прокату, який на той час уже зачинився. довго дивилася на співрозмовника і нарешті повільно промовила. «У вас немає жодного прямого доказу, чи не так?» «Цілком правильно!» Папас зібрав усі сили для удару. «Мені справді потрібні свідчення свідків!» Докази, які можна пред'явити слідству. Кейт довго мовчала, мабуть, вирішуючи, що робити, і нарешті кивнула. Думаю, лейтенанти, що маю потрібну для слідства інформацію. Серце папаса прискорено забилося. Він ризикував багатьом, але, здається, виграв. Бабуся ось-ось розколиться. Нік? сам того не усвідомлюючи, різко подався вперед. «Слухаю, місіс Блеквелл!» «У день вбивства Джорджа Мелліса», – спокійно і виразно оголосила Кейт, «я та моя онука Іф були у Вашингтоні разом, лейтенанти». І, помітивши приголомшений вираз на обличчі папаса, подумала «Ти, дурень!» Невже справді вирішив, що я кину свою сім'ю на поживу тобі, і тобі подібним? Дозволю прати на людях брудну білизну? Дамо можливість газетам протягнути через скандал ім'я Блекуелів? Ні, я сама покараю ів. Своїми руками. Вердикт Коронера говорив. Смерть від руки невідомого вбивці або невідомих вбивць. На подив та подяку Олександрі, Пітер Темплтон з'явився в будівлі окружного суду і сидів поруч, поки йшло слідство. «Я тут лише як засіб моральної підтримки», – пояснив він. Пітерові здалося, що Олександра чудово тримається, хоча темні кола під очима і змарніли обличчя видавали, скільки їй довелося перенести. Під час ферерви він запросив Олександру в Лобстер Таунд, затишний ресторанчик із видом на Лінконську бухту. «Коли все це скінчиться, – порадив Пітер, – думаю, вам краще б вирушити кудись подалі звідси. Ви маєте рацію. Ів запросила мене до морського круїзу. Очі Олександри потемніли від болю. Я все ще не можу повірити, що Джорджа немає в живих». Розумію, що він загинув, але не в змозі усвідомити. Це захисна реакція організму на шок. Яка безглузда смерть. Він був такою прекрасною людиною. Олександра безпорадно зітхнула. «Ви проводили з Джоджем багато часу, він говорив із вами. Адже, правда, краще за нього на світі не було?» «Так», – видавив Пітер, – «незвичайна людина». «Я бажаю аналювати шлюб», – оголосила Іф. Кіт-Вепсер здивовано заклипав очима. «Але чому? Що сталося?» «Ах, лиши, кіт! Невже ти справді повірив, що я залишуся з тобою?» «Звісно. Ти ж моя дружина, Іф. Що тобі треба? Гроші були, як у Елів». Жодних грошей, Люба, у мене багато своїх. Я можу дати тобі все, що захочеш. Я вже сказала, що хочу, негайно покінчити з цією комедією. Кіт з жалем похитав головою, боюся, що не можу на це погодитись. Тоді мені доведеться подати на розлучення. Не радив би, чи, батиш, чи бачиш Іф. «Все залишилося, як і раніше. Поки поліція не знайшла вбивцю, справу не можуть закрити. У подібних випадках немає обмежень у термінах. Якщо ти розлучишся зі мною...» Він безварадно підняв руки. «Ти кажеш так, ніби це я вбила його». «Саме так, Ів». «Звідки тобі знати?» – зневажливо кинула вона. Інакше ти не вийшла б заміж за мене. «Ублюдок!» – загидою виплюнула Іф. «Як ти можеш?» «Дуже просто. Я тебе люблю. А я тебе ненавиджу, розумієш? Мене нудить від твого вигляду». «Я так люблю тебе!» – сумно посміхнувся кіт. Довелося? скасувати круїз. «Виїжджаю у весільну подорож на Барбадос», сказала Ів сестрі. «Поїздку на Барбадос запропонував кіт». «Не поїду», твердо заявила Ів. При думці про те, що доведеться цілий місяць провести наодинці з чоловіком, вона кривилася від догидності. «Але що скажуть люди, якщо ми залишимося?» зніяковіло заперечив він. Не можна ж допустити, щоб нашими справами зацікавилися. Правда, Люба? У Олександри поступово стала звичкою обідати з Пітером Темплтоном раз на тиждень. Спочатку просто тому, що він був єдиною людиною, з ким можна було годинами говорити про Джорджа. Але через кілька місяців Олександра зізналася собі, що з нетерпінням чекає на ці зустрічі. У Пітері відчувалася якась надійність, якої так відчайдушно потребувала Олександра. Він був уважний до неї, незмінно доброзичливий і чуйний, намагався відвернути від сумних думок. «Коли я тільки починав», – розповідав він Олександрі, – «довелося йти за викликом». Стояли морози, а пацієнт виявився старим-старим, до того ж страшенно кашляв. Я вирішив зігріти стетоскоп і поклав його на радіатор, поки оглядав горло і очі старого. Стетоскоп, мабуть, розпалився, бо коли я приклав його до грудей пацієнта, той зіднявся як ошпарений кіт. Кашель прийшов, але опік залишився ще тижнів на два. Олександра розсміялася вперше за ці місяці. «Ми зустрінемося наступного тижня». – запитав Пітер. – Так, звичайно. Медовий місяць пройшов набагато приємніше, ніж очікувала Ів. Бліда, тонка шкіра кіта, миттєво покривалася опіками, і він майже не бував на сонці, але Ів проводила на пляжі всі дні – спочатку одна, потім в оточенні численних шанувальників усіх рангів – рятувальників, ледерів і моряків. багатих туристів та плейбоїв. і насолоджувалася, відчуваючи себе на бенкеті життя і вибирала щодня нову страву. Але найбільше задоволення приносила свідомість того, що в цей момент чоловік чекає її на горі, в номері. Не було того, чого б він не зробив для дружини. Метушився, догоджав, бігав. Служив на посилках, наче кімнатний песик, який чекає, поки його погладять. Якщо Ів висловлювала бажання, воно негайно виконувалося. Вона робила все, щоб змусити чоловіка розлютитися, втратити терпіння, залишити її. Марно. Ніщо не могло похитнути його кохання. На щастя для Ів, яка не виносила доток кита, він не був пристрасною людиною і їй, не так часто доводилося виконувати подружній обов'язок. Кейт Блекуїл дивилася в дзеркало і думала, що роки нарешті взяли над нею гору. Правда, життя її було таким цікавим і насиченим. Тепер настав час передати Крюгер Бренд у надійні руки. Але хто зможе стати її наступником? Весь цей час. Вона боролася та відстоювала кампанію. І навіщо? Щоб з'явилися якісь чужинці і захопилися? Чорта з два! Не можна припустити, щоб це сталося. Через тиждень після приїзду Кіт, після приїзду Кіт вибачаючим тоном оголосив. «Баюся, мені доведеться почати працювати, Люба. Дуже багато операцій заплановано. Як ти будеш тут одна, без мене? Цілими днями?» Ів на силу втрималася від єхидної усмішки. «Нічого, якось спробую!» Кіт ушов рано вранці, задовго до того, як прокидалася Ів. Спустившись у кухню, вона незмінно знаходила приготований сніданок і свіжозварену каву. Вепстер відкрив банківський рахунок на ім'я дружини, куди регулярно надходили величезні суми. Ів, не замислюючись, витрачала гроші, знаючи, що кіт, радий у всьому їй догодити. Купувала дорогі речі та коштовності для Рорі, з яким проводила весь час. Актор майже не працював. «Не можеш я хапатися за будь-яку роботу», скаржився він Ів. «Необхідно оберігати свій імідж». «Розумію, дорогий». «Невже? Адже ти ніхрена не розумієш у шоу-бізнесі». Народилася Зі срібною ложкою в дупі. І тоді Ів поспішала втішити розлюченого каханця новими подарунками. Оплачувала квартиру Рорі, купувала одяг, взуття, водила дорогими ресторанами, де той міг зустрічатися з відомими продюсерами. Їй хотілося бути з ним усі 24 години на добу, але потреба змушувала повертатися до чоловіка приїжджаючи додому о сьомій чи восній годині вечора, і всевжди виявляла Кіта на кухні, де він, одягнувши фартух, її, готував її улюблені страви і ніколи не питав, чому затримується дружина. Весь рік Олександра та Пітер Темплтон зустрічалися все частіше. Незабаром вони вже не могли обійтися один без одного. Пітер супроводжував Олександру, коли та їздила відвідувати батька до санаторію, і від однієї його присутності біль угамовувався, затихав. Якось заїхавши за Олександрою, Темплтон зустрівся з Кейт. «Значить, ви лікарю?» – усміхнулася стара. «Я встигла поховати дюжину лікарів, а сама жива і здорова. Щось розумієте у бізнесі?» Не дуже, місис Блеквелл. Член корпорації? Ні. Чорт забирай, фірхнула Кейт. Нічого ви не знаєте. Насамперед потрібен хороший фахівець із податкового оподаткування. Я надішлю вас до свого. Потім ведемо вас до корпорації та... Дякую, місис Блеквелл. Мені і так непогано живеться. Мій чоловік... «Теж був упертим», – кивнула Кейт. «Олександра, запроси його до вечері. Може, вдасться вбити в нього хоч трохи здорового глузду». Вийшовши на двір, Пітер помітив. «Твоїй бабусі я не дуже сподобався». «Навпаки», – засміялася Олександра, – «чув би ти, як вона говорить із тими, хто їй справді не подобається». «Цікаво, як би вона почувала себе, дізнавшись», що я хочу одружитися з тобою, Алексе!» Обличчя Олександри засяяло, «Як я! Чудово!» Кейт з великим інтересом спостерігала за розвитком відносин між Олександрою та Пітером Темплтоном. Старій сподобався молодий лікар, і вона вирішила, що він буде хорошим чоловіком для онуки. Але вона завжди була в душі гравцем, і тепер, сидячи біля каміна, вирішила кинути виклик обом. «Маю сказати, – збрехала Кейт, – що ваше рішення було для мене цілковитою несподіванкою. Завжди вважала, що Олександра вийде заміж за ділову людину, яка візьме до рук управління компанією». «Але це не угода, місіс Блеквелл. Ми з Олександрою любимо один одного. З іншого боку, – продовжувала Кейт, якби не чуючи – ви психіатр і повинні розумітися на людях і мотивах їхніх вчинків. Можливо, із вас і вийде справжній бізнесмен. Може, спробуєте зайнятися справами компанії. Ви зумієте? Ні, твердо оголосив Пітер. Я лікар і бізнесом не цікавлюся. Це не бізнес, втративши терпіння, гаркнула Кейт. Ми тут не про бакалійну лавку говоримо. «Ви збираєтесь увійти до нашої родини, і мені необхідний хтось, щоб...» «Жаль», – спокійно перебив Пітер, – «але я не бажаю мати нічого спільного», – скрюв Гербрент. «А ти, що скажеш?» – звернулася Кейт до Олександри. «Для мене головне, щоб Пітер був щасливий, бабусю». «Яка чорна невдячність», – процедила Кейт, – «егоїсти». «Обидва ви мерзені егоїсти!» – зітхнула. «Ну, гаразд. Хто знає, може колись ви передумаєте?» І відразу з безневинним виглядом додала. «Ви маєте намір мати дітей?» «Це наша особиста справа!» – засміявся Пітер. «Чомусь я відчуваю, що ви велика інтриганка, місіс Беквелл, і любите підкоряти людей своїй волі». «Але з нами це не пройде», – Кейт мило посміхнулася. «Таким я вас і уявляла, Пітере. Повірте, я давно взяла собі за правило ніколи не втручатися у справи інших людей». Через два місяці, коли наречені повернулися з весільної подорожі, Олександра вже чекала дитину. Почувши новину, Кейт була на сьомому небі. «Звісно, у онучки народиться хлопчик», – і одного разу іф лежала в ліжку, спостерігаючи, як у голеній Рорі виходить із ванної. Яке прекрасне тіло! Струнка і м'язова! У ліжку йому не було рівних. Іф не могла насититися своїм каханцем. І хоч підозрювала, що той зовсім не збирається зберігати її вірність, смертельно боялася образити Рорі. Підійшовши ближче, він сів на край ліжка, провів пальцями під очима Ів. «Гей, бейбі! Та в тебе зморшки з'явилися? Дуже мило! Така симпатична мордочка!» Кожне слово було як удар ножем жемо серце, нагадуванням про різницю у віці, про те, що їй уже 25. Вони знову зайнялися любов'ю, але Ів вперше нічого не відчула. Думки її були зайняті іншим. Вдома вона з'явилася лише близько дев'ятої години вечора. Кит ставив жаровню у духовку. Побачивши дружину, він швидко підвівся, поцілував її в щоку. «Доброго дня, Люба. Я приготував твої улюблені справи. Сьогодні у нас...» «Кит, я хочу, щоб ти видалив ці зморшки. Вебсер часто замиготів. «Які?» зморшки. Ось тут, під очима. Сонечко, це просто гусячі лапки, адже обличчя не залишається нерухомим. Ти смієшся, плачеш, розмовляєш, а потім... Мені вони подобаються. Мені, мені вони не подобаються. Ненавиджу, заволала вона. Повір, Ів, це зовсім не... Заради Господа Бога! Визвали мене від цих зморшок, адже це твоя робота, чи не так? Так, але добре, добре, поспішно погодився Вебстер, якщо тобі цього так хочеться, Люба. Коли? Тижнів за шість. У мене надзвичайно напружений графік. Я не твоя лайнова пацієнтка, відрізала Іф. «Я твоя дружина, і бажаю, щоб ти зробив операцію зараз. Завтра ж! Але клініка по суботах закрита. Тоді відкрий її!» Боже, який він дурний. іф не могла дочекатися, поки позбудеться його. Але час настане. Рано чи пізно вона буде вільною. Недовго лишилася чекати. Ходімо в іншу кімнату!» Кіт провів дружину в гардеробну, посадив на стілець під потужну лампу і уважно оглянув обличчя. Ів одразу ж відчула зміну і згадала, як чудово змінилося її обличчя після операції. Кіт не надавав особливого значення ледь помітним зможкам, але він помилявся. Позбутися їх сала для Ів життєвою необхідністю. Вона не могла змиритися з думкою, що втратить Рорі. Кіт вимкнув лампу. Коли він розглядав її в одну секунду з дурного недотепи, Кіт перетворювався на блискучого хірурга. І Ів це чудово розуміла. Жодних проблем, запевнив він. Завтра вранці все зроблю. Назавтра вони вирушили до клініки. Зазвичай мені асистує сестра, пояснив Кіт, але для такого незначного втручання вона не знадобиться. До речі, міг би зробити щось із цим. І впотягла за сладку шкіри на шиї. Все, що забажаєш, Люба. Зараз зроблю укол Снадійного, щоб не відчувала болю. «Не хочу, щоб моя кохана страждала». Ів спостерігала, як чоловік відламав кінчик ампули, втягнув рідину шприцем і вправно зробив укол. Вона б не заперечувала проти болю, адже все це для Рорі, її милого Рорі. Вона згадала про прожне тіло коханця, про вираз очей, коли той хотів її. По віки Ів зімкнулися. «Спати, спати». Вона прокинулася в лікарняній палаті. Поруч на сільці сидів кіт. «Ну, як все пройшло?» Хриплуватим зісну голосом пробурмотіла Ів. «Чудово!» – посміхнувся чоловік. Ів кивнула і знову провалилася до темряви. Коли вона прокинулася вдруге, кіт, як і раніше, був поруч. «Залишимо пов'язки на кілька днів. Напевно, краще полежати тут щоб за тобою був хороший догляд». Чоловік приходив щодня, а глядав її, підбадьорливо, хітав головою. «Чудово! Коли мені додуть дзеркало?» «Все має загоїтися. До п'ятниці», – запевнив кіт. Ів наказала старшій медсестрі встановити біля ліжка особистий телефон. Рорі був першим, кому вона подзвонила. Привіт, бебі! Де тебе носило? запитав він. Я тебе хочу, і я тебе, любий, сиджу у Флориді, на цьому клятому медичному конгресі, але наступного тижня обов'язково повернуся. Так, непогано б, нудьгував, сумував за мною шалено, і здалося, що вона чує ще чийсь голос. «У тебе хтось є?» «Точно! Невелика, затишна оргія!» «Рорі іноді любить погуляти?» «Ну все, мені час!» – поспішно сказав він. І слухавку повісили. Ів подзвонила Олександрі і довго слухала, помираючи від нудьги, як сестра щебече про щастя сімейного життя та майбутню дитину. «Просто не можу дочекатися!» «Так хочеться стати тіткою!» Кейт у лікарню не приїжджала. Взагалі, Іф рідко бачила бабку останнім часом. Та ставилася до неї з незрозумілою холодністю. Але Іф не сумувала. «Старечі примхи, незабаром схаменеться!» Кейт ніколи не розпитувала Іф про чоловіка, і не дивно. Кейт здавався такою нікчемністю. «Може, варта поговорити з Рорі?» попросити його допомогти, позбавитися кіта. Тоді коханець буде навіки пов'язаний із нею. І, здавалося просто неймовірним, що можна щодня наставляти чоловікові роги, а той ні про що не підозрює. Може, йому взагалі байдуже? Ну що ж, дякувати Богові хоч якийсь талант у нього є. Післязавтра він зніме бенти, і вона зможе знову бути з рорі. Об'ятницю Ів прокинулася рано і з нетерпінням чекала на прихід чоловіка. «Вже майже о півдні», – поскаржилася вона, – «а ти десь ходиш?» «Пробач, Люба, на ранок були призначені операції, та...» «Начхати мені на твої операції! Негайно зніми бинти! Я хочу бачити себе!» «Зараз, Люба!» Ів сиділа нерухомо, поки чоловік розрізав і розмотував пов'язки. Потім постояв хвилину, уважно роздивляючись обличчя Ів. У погляді кита промайнув задоволений вираз. «Ідеально! Принеси мені дзеркало!» Кіт поспішно вийшов, за хвилину повернувся з маленьким ручним дзеркальцем і з гордою усмішкою простяг його дружині. Ів повільно підняла витончену дрібничку, поглянула на своє відображення і страшенно закричала.